Radio Tiana presenta. Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que veu després. Pots el, el que ve després, durant la propera hora, aproximadament, a Nair Renter, Ferran Pallàs i una servidora, jo, Natalia Carranza i, i bueno, juntament amb ja el Control, doncs, doncs us explicarem les notícies espera, espera, més un curioses. Espera, què és aquesta merda d'explicació? Què passa? Entra, torna a començar. A veure, què he de posar, més entusiasme? Home, sí, t'ha faltat una mica d'entusiasme. D'acord, <coughs> vinga, espereu que escalfi la veu. <coughs> vinga, som-hi de nou. Benvinguts al primer programa de la primera temporada del que ve després. Els meus companys i jo portem les notícies més absurdes, divertides i surrealistes que han aparegut als mitjans durant els darrers set dies. Li farem una entrevista a un home molt especial, parlarem del personatge de la setmana i us direm quins són els invents més curiosos que ha creat l'enginy humà. Prepareu-vos per una hora d'informació i continguts irrellevants i reverents i, a la majoria dels casos, incoherents. Ara millor? No hi ha color, per molt favor. Millor, millor. Perfecte, durant els propers minuts us acompanyaran els dos personatges que ja heu escoltat. Ells són Ferran Pallas i Anaïs Renter. Com esteu, nois? Doncs jo força bé, gràcies. És que més aquest set de setmana he conegut un noi. El don perfecte, tu. És que és alt, té barba, sí. té Ana cotxe... Anaïs, Anaïs, sisplau, que aquest no és el lloc apropiat per fer això, eh? Vale, vale. Vinga, i tu, Ferran Coe, com estàs? Bé, jo Bé, jo estaria millor si avui no m'hagués llevat i hagués trobat tres pèls sobre el meu coixí. Llavors, bueno, aprofitar, voldria aprofitar aquest espai per demanar cabell a tota aquesta gent que s'està desfent del seu. Gent que s'està depilant, si us plau, enviau el cabell al carrer Marquès. Vale, vale, però crec que aquest ja, ja. tampoc és el lloc ja, ja. apropiat per Perdó. fer això, eh? Bueno. Millor si poses un anunci a qualsevol diari, als classificats, sí, sí. vale? Però... Fem el favor de continuar sí. amb la presentació. Jo soc Natàlia Carranza i el control tècnic tenim en Marc Auger. Així que sense més preàmbuls, donem el tret de sortida amb el primer informatiu del que ve després. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem. L'americana Disney va anunciar fa uns dies la compra de Marvel. Els fans de la creadora de personatges com Capità Amèrica o X-Men ja suposen que hi haurà cameos en sèries i còmics d'una i altra banda i que hauran de veure com Pluto combat contra Robedno o com es readapten alguns d'ells com la Massamaus. Ui, sí. Segur que ara també sortiran noves relacions, com la que segura des de la productora, que mantenen Spider-Man i Mini des de que es va separar del Mickey. Xan-xan! Un home de Florida, als Estats Units, s'ennuega amb una granota que hi havia dins d'una llauna de Pepsi. L'home, que es diu Fred de Negri, va posar-se-li la cara primer de Rohi i després de Lili, al trobar-se alguna cosa repugnant dins la boca, segons va explicar la premsa. Segurament el fa ser per anar ensalçat amb la Pepsi, ja que supervivent supervivient es fot uns bastins que t'hi amb les pates per cap abaix. Cal que siguis tan porc. Sí, m'obliguen per contracte. Ah, seguim. Txan-txan! Un dromedari mata el seu amo amb ossegades a Mauritània. El seu amo muntava per tu un, un grup de femelles cap a un campament de les rodalies. L'animal va voler aprop apropar-s'hi, segurament per lligar-se-les, però al seu genet li van pedir. Va ser llavors quan el dromedari va clavar-li una mossegada mortal rere l'altre com si fos un Pokémon evolucionat. Com, com si fos un Pokémon evolucionat? Quina merda de comparació és aquesta? Com que estàs improvisant, nena? Calla, que pel que ens paguen ja n'hi ha prou. Seguim. Txan, txan. Una família de xinesos posa règim al seu porc. Es diu Laifu i menja molt millor que molts dels seus compatriotes. Molt millor dit menjava, ja que a partir d'ara se li ha acabat menjar tot el que vulgui i tant com en vulgui. Per acompanyacions del seu veterinari, han decidit fer-li una dieta amb menys quantitats i de dur a fer esports en instal·lacions preparades per la seva espècie. Els experts preveuen que un cop hagi perdut prou prou pes podria arribar a ser el nou Saint Bolt i trencar rècords mundials de velocitat. Algunes marques de productores esportives ja estan oferint-li contractes milionaris per captar-lo com a imatge. Xan-xan! Inauguren la primera botiga de condons al Nepal. Es tracta de l'únic establiment amb aquesta oferta en aquest país tan conservador. Els clients, molt alleujats per l'obertura d'aquest negoci, han fet declaracions com «això és la polla» o «ja n'estaven fins als collons» de no poder comprar condons. Tu les hauries passat molt putes, eh, Niceta? Inútil. Xan-xan! Acomiatada per enviar correus electrònics escrits en majúscules i negreta. Vicky Walker, segurament filla de Johnny Walker, va ser acomiadada pel seu cap després de descobrir que enviava correus electrònics als seus companys escits en majúscules i, en molts casos, en negreta. Això no va agradar gens als directius de l'empresa, que després de reunir-se per tal de debatre-ho entre ells i el comitè d'empresa, van decidir de fer el millor que era d'acomiadar-la, tot i que podien ser denunciats per nit procedents. Mm, doncs jo envio amels amb fotos meves a tots els pavos bons de la redacció, inclús el jefe. I encara no m'ha dit res ningú, eh, Marc? Chan? txan, -txan. Un noi demana ajuda perquè hi ha sang. Un noi de 15 anys que es diu Calvino Iman, després de sortir de la dutxa, es va mirar el mirall, això que fa tothom. I quan surt es va quedar sorprès al veure que li queia sang dels ulls. Nerviós va decidir anar a veure un xamant que va dir, davant l'admiració dels veïns allà com que es tractava d'un miracle. Des de llavors és tractat com un déu. Les productores, les productores cinematogràfiques ja tenen noves idees per tal de firmar una pel·lícula basada en fets reals. Però la cosa ha anat més enllà. Els de CSI Miami estan duent a terme una investigació d'aquest cas tan curiós i tenen com a principal sospitós el mister xampú. Però Calvín, per què no fas com tothom i llegeixes mentre cagues les instruccions del teu xampú? Llavors segurament dius, tot i que en lletra molt petita, no aplicar directament sobre els ojos. Sen sen! Una belga, que no una verga, diu haver estat, haver estat escollida per la visita de Sarkozy per ser baixeta. Per la seva última visita al mandatari francès aquest setembre a una fàbrica del seu país... Va fer un càsting per trobar gent més baixeta aquell i poder sobresortir sobre la resta i veure's més alt. Per tots és sabuda la mania que té, aquest... que té el president francès per voler aparentar una alçada més alta que la que té, agreujada, segurament, des que va sortir amb Carla Bruni. Això sí, si la, sabid si, si la sabidoria popular té raó, ja saben, home baixet... Això ja et dic jo que és fals, ho dic per experiència. Txan, txan! Un home es detingut per trucar al telèfon de presències i dir que té gana. Benjamin Dewar, de 26 anys, va trucar fins a dues vegades al 911 al telèfon d'emergència dels Estats Units per dir que la seva emergència era que tenia gana. La policia va anar fins a la casa del jove i el van veure en estat d'embriagadesa. Allà va tornar a manifestar que tenia gana i que volia que l'ajudessin a anar a un parc. Actualment està detingut i espera del judici. Espero que els Mossos no em prenguin nota. No fos que algun dia anant tot taja se'm girés la pinça i es truqués partir los que la meva emergència és que m'estic pixant i no tinc un vàter a prop. xan, -xan. I ara presentem la notícia de la setmana. La primera dama japonesa assegura haver viatjat a Venus en ovni. La dona del nou president electe, Yuki Yohatoyama, ha respost això quan li han preguntat pels darrers indrets els que ha vejat. Seguidament, els periodistes l'han preguntat si tenia eh, substàncies il·legals, més concretament setes al·lucinògenes, però ella s'ha negat a contestar. Els mitjans afirmen que la primera dama, Miyuki Hatoyama, diu que ha tingut contacte directe amb els extraterrestres mentre el seu cos estava dormit. La seva ànima va viatjar en un ovni de forma triangular fins a Venus, un lloc, segons les seves declaracions, molt maco i molt verd. Quan va arribar el viatge, la ara dona del ministre japonès estava casada amb el seu primer marit, que li va dir segurament ha estat un somni. La incredulitat del seu home va provocar la ruptura de la parella, Miyuki Afirma que el seu actual marit, el primer ministre, la compren molt millor i que en lloc de mostrar-se acèptip, l'animaria a tornar a viatjar a l'espai. Però això no és l'únic que ha regalat Miyuki Hatoyama. També afirma que va conèixer Tom Cruise a una altra vida a la qual l'actor s'havia reencarnat en japonès. Segons paraules textuals de Hatoyama, quan es torni a Mont a Montcruz, li dirà «Korichiwa ha passat molt de temps i et sabrà perfectament a què refereix». I per si això no fos prou, la dona del primer ministre ha confessat que es menja el sol cada matí, a una entrevista oferida per un canal del seu país, la primera dama va mostrar com ho fa, fent veure que agafa partícules del sol i se les empassa. Sembla ser que el seu marit també fa aquest ritual cada dia. No sabem si Japó sortirà de la greu crisi econòmica que estan patint. El que sí sabem és que, amb aquesta nova parella com a dirigents del país, els japonesos no s'avorriran pas. Fem una petita pausa musical. A la tornada, a Raïs, Anaïs Rante, sortirà al carrer per parlar amb la gent sobre la primera dama al Japó, ovnis i extraterrestres. No us mogueu. Right around the back of my hotel Oh yeah Someone said she was asking after me But I know best as a black girl I said tell me your name, is this sweet? She said my boy is dagger Oh yeah wow. I was good, see was hostile Me give, thank you, dear, bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it <laughs> <laughs> Well, you must be a boy bones like that She said got me wrong I would've sold him to you if I just have kept the last of my clothes on Oh, yeah Come take it down with your one you know I could be a regular ball the block of my whole Oh yeah. good, hot, bold, Give me kiss, thank it you, bring your sister over here her dance with me just for the hell of it El que ve després, quan fa un treball de camp, ho fa a fons. I no me'l penseu, que podríeu me'l pensar a mi, però no me'l penseu perquè això vol dir que entrevistarem a persones de totes les edats, de totes els sexes, si n'hi ha més de masculí i femení, i a més a més, de totes les espècies. Tu, saps, tu coneixes la nova notícia de que la primera dama de Japó diu que ha viatjat a Venus amb ovni? No, no en tenia ni idea. Tu has viatjat alguna vegada amb ovni? No. I si poguessis viatjar, on voldries anar? A la lluna? Eh, per què a la lluna? No sé, és el que em creia més l'atenció. Per analitzar bé una, una, una opinió, primer hem de saber analitzar bé la frase. La primera dada de Japó, la coneixes? La primera què? No. No tens no. ni idea qui és. No. No. És la dona del primer... d'amo? De, del primer ministre. Ah! Ah! Que és un ovni. Que és un ovni, un objeto volador no identificado. Un ovni, pues, és on van terrestres, no? Un objecte volador no identificat. En anglès com seria? Uau! Wow. Ovni, no? I, I, know, I don't speak English. Saps que és un ovni, vostè? No, no. No és el que és un ovni i un extraterrestre, que sap que és? Sí, és un home. Ells són uns senyors que, que són verds, però alguns tenen un ull i tenen una nau. I com saps que són verds? Perquè els he vist per, per una pel·li. És una pel·li que surt un xino i que ha de matar-lo. Que els hi ha donar els ulls. I Venus? Venus, és un planeta. Venus, és un planeta. Depèn de com tu miris, depèn de com parlis, de quin tem quina temàtica toquis. Pot ser un planeta, pot ser una marca de, de depilació. I dintre d'altres ambients, eh, diguem que és, és el sexe femení. Una no dona amb recursos, això sí. És un son planeta. Doncs diu la primera demà de Zapò, diu haver viatjat a Venus amb OVNI. Ah. Bueno, no sé, és curiós. Curiós que una primera demà surti públic fent unes declaracions com aquestes, no? Jo ho trobo molt curiós. Que no, no és molt creïble, però bueno. Res, jo sincerament crec que aquesta dona va veure Marilyn Black, independents d'ell, li va afectar d'això, Will Smith, està enamorada i que home, clar, de tantes pel·lícules tan rares amb omnis i coses tan estranyes que va dir, ostres, és fascinant, això, els omnis. És fascinant, és aquesta la paraula, és fascinant. Bueno, I tu, a quina, hora, a quina hora estàs lliure per quedar? Tot depèn a quina hora em vingui a buscar els omnis. No, però podries anar a fer una cerveseta o alguna eh? Doncs el teu nom de telèfon. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Doncs la veritat és que és una mica patètic i si ella pensa que és així, que s'ho quedi per ella. Senzillament penso que si... Si ella creu que aquesta és la seva realitat, doncs que se la guardi casa seva, perquè la realitat en el món és molt, molt diferent. Vostè què en pensa d'això? <ríe> bueno, molt bé que pot, pot dir el que vulgui, però que no, bueno, no, no m'ho crec, no? Mira, això no s'ho creu ni Cristo, aquestes tonteries. <ríe> ah, sí, està com un llum aquesta dona. Sí, sí, és actriu també, eh? Has viatjat mai en Omni? Sí, un dia. Estava no, molt guai, eh? la terra i tot. I tu has viatjat mai en Omni? Jo, que sàpia no, amb somnis segurament potser sí. I on vas anar amb somnis? Qui sap, perquè quan em desperto em canvia la destinació. Aquest home, a vosaltres no l'he vist, tenia una veu tan sensual i un culet, un culet. I tu has viatjat mai a l'ovni? Jo no. En somnis a sí, millor sí, sota de resta i agafat de la mà. I on vas anar, on vas anar? A Plutó. Vostè ha viatjat mai a l'ovni? No, amb la vida. I li agradaria viatjar a algun planeta? A algun planeta? Home, sí no, perquè la veritat és que necessita molt de temps per anar a un planeta. Però el que passa que a l'espai ja ha les hores, els temps són diferents, per exemple, mil milions d'anys, aquí potser són 2 hores. Sí, però em sembla que quan, quan, per, quan viatges pel temps també te fas vell abans. Eh? I, I vostè, ha anat amb ovni? Sí, sí. Cada nit vaig. Cada nit amb el... I a la nit amollni. Ja quins planetes viatja? Uy, a molt, sí, Vol molt un exemple, digui un exemple. Eh, jo, quin planeta Marte, filla. Ah. T'han de preguntar, t'han de preguntar, m'han tret gana tu. Gana i set. Estem eras aquí al For de Pans i alguna cosa. Hola, que em pots posar quatre croissants de xocolata? Els espero que m ho pagui al càbedasprés, eh. Pots dir podria fer unes preguntes? El pròxim cop serà la qüestió d'ensenyar-los una teta, aviant-se si fan una mica de més de cas. Tu has viatjat mai en ovni? Uh, que jo sàpiga, no? I si viatgessis on t'agradaria anar? A algun lloc que ningú trobés, evidentment. Tu coneixes els planetes? On t'agradaria viatjar? M'agradaria viatjar en un món que és rodó i per, i per i té per fora unes rodones. Saturn? Sí. Atenció, perquè aquí m'he trobat al carrer un, un home que confessa, un home o una extraterrestre, que confessa ser extraterrestre, exactament. Parlem amb ell, si ens pot parlar el nostre idioma. Hola. Hola. Així que parles el nostre idioma. Sí. Però ets el extraterrestre, dius? Sí, vinc de Mart. De Mart. I com has arribat aquí? No ho entendries. No ho entendria, el tio es pensa que som gilipolles. La vostra ment no arriba a la meva. El tio és un vacilón aquest, no és tota res, és un bacilón. I per què has vingut aquí, a de vacances, estàs aquí de vacances, de ligoteo, de què? A concair aquesta estupidesa de planeta. A concair-nos, merda, merda, merda. He de marxar, tinc coses que fer. No, no, però un moment, una última pregunta, una última pregunta. Les dones d'allà, del teu planeta, com són? No hi ha ni dones ni homes, som una sola raça. Estàs dient que tens forat i tita? Ets hermafrodita, llavors. No necessito cap altre cos per procrear. És el mafrodita, tio. Bueno, bueno, gràcies, senyor extraterrestre. Ens podria dir el seu nom? David, humà. I el nom de terrestre <susurra> Pensava que era mosca en una altra via. Continuar parlant sobre la primera dama del Japó i el seu viatge a Venus tenim a un home que, suposadament, ha estat allà. El seu nom és Aureli Sapeltot, qui pertany a una estranya secta de la que ara ens parlarà. Benvingut al nostre programa, senyor. Sap-lo tot, sap-lo tot. Sí, gràcies a vostès <sum> per acollir-me i deixar que em aquí la paraula de Crist. Expliquin com va començar la seva aventura a l'espai. Bé, pues, tot això va començar al voltant de fa uns 10 anys i en aquell moment jo vivia als Estats Units i treballava al Camps de Blat de l'estat d'allà, Pensilvània, allà. allà i quan un dia, una nit, van aparèixer unes estranyes senyals. Senyals estranyes, eh? Quin tipus? Sen no, senyals. <ríe> quin, quin tipus de senyals? Ah, doncs, eh, vostè ha vist la, la pel·lícula Senyales? Sí. Doncs la mateixa classe de, de marques, pues, fetes amb el blat allà, doblegat. Sí. I pues, en aquell moment no sabíem a qui ens estàvem afrontant, perquè podia fer alguna cosa per allò. I van decidir fer tor de nit i de dia per vigilar el cultiu. I la nit que em va tocar fer el a mi, pues, va passar tot. Continúe, continúe. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues ya aquí intriga, <risa> Bueno, pues entonces... Eh, el, estaba allá al porcho, al porcho del rancho, cuando me iba a ver allá una, una, una extraña llum al camp, y de, era de culo verde, y, y brillaba mucho. Y luego se me agafa la escopeta y el gozo, y dije, vaya, a probar miro. Y estaba al medio del cultivo, cuando me iba a llegar a un spy que uh -huh. ya había el doblegat, una nueva señal, y, y yo dije, joder, vaya a véralo. ¿Al okay pot una nau espacial. ¿Pot, pot descriure-la? Aviam, sí. Era, era com rodona, però pues no gaire alta, de, jo sé, dos metres, no? I potser i 20 metres de diàmetre. Uh -huh. Vam, lo, lo típico. I uh -huh. estava allà mirant la nau uh -huh. i llavors la porta es va obrir, i, i dic, joder, no? la, la llum va em passar i vaig tingir una silueta eh, allà petitona, que hauria de fer, jo què sé, mil, mil metres, saps, d'alçada. I em va dir alguna cosa amb una veu infantil que jo, pum, que, sabe no la vaig entendre, no? llavors però, em vaig perdre el coneixement ja yeah. mm. vostè es desmaia? i quin és el proper record que té? Pues... després de que es desmaia quin sí. és el proper record? ah, vale, que no t'havia sentit estava estirat a, a terra ja sobre una llitera i amb una llum blanca sobre el meu i dic, joder, vaig a, a aixegar-me no? i estava allà lligat per les cordes amb els braços i les cames però per què el tenia encordat? perquè no em mogués, suposo, i mentre em volia allà en per fer-me prova quines proves? Pues, però con, pues la ona medicada que necess al quan per rescatar, no? A rescatar-nos de què? Joder, pot Ah, clar. Bé, però tornem al viatge en nau. Sí. Era l'únic on va allà? No, no, no. Allà al meu costat, hi havia una altra llitera que Tauki ja havia acordat allà. Qui? Calo Jefu. Qui? Calo Jefu. A gran mestre Cristià de Red Rediculin. Don de Ganímeda, constel·lació d'Orion, de alfa de beta. De tant jocs? Sí, és que és un mestre nómada que predica la paraula de Crist per tot l'espai. Carles Jesús, no? I què més sap d'aquest home? Pues que el Jesús és un metre que va viure a l'època de Cristo i la va enviar al cel, ¿sabes? I llavors Jesús li va dir eh, torna't a extraterrestre mi. Espera, espera, a Sí. Jesucrís llavors està dient que és extraterrestre? Pues claro, ja no viu a la Terra, ¿no? Clar, clar, clar, sí, sí, té lògica. Segueix explicant la seva aventura de nau espacial. Pues entonces, bien, los extraterrestres están allá lligados todo el momento, están allá controlando, Llavors, durant mil anys d'any que va durar el viatge, doncs vaig a vendre moltíssim del mestre Carlos Jesús, bé, i estava allà convertint-me jo mateix en un mestre cristià del reticulín. I, I quina és la seva missió com a mestre cristià de del reticulín? Pots fer la senyal de la creu al front de la gent bona bona que vivia a Israel durant l'època de Crick, quan estava entre nosaltres, perquè quan Déu tornaria a la Terra el dia de l'apocalipsi, els recull aquests. Vaja, igual que l'autobús recull els que esperen a la parada, no? Tot, tot, tot. I ja podrà vostè sol fer-li la senyal de la creu a tota la gent bona? Pues mira, sí, perquè el poder que m'ha donat el mestre, Carlo Jesús, és infinito. Uh -huh. uh, bé, durant aquest viatge vam fer una parada a Venus, oi? Ah, no? sí. I allà es van deixar tirar les cama allà d'una volteta. I tenim, i... tenim mm -hmm. perdoni, eh? Tenim sí. entès que allà va conèixer una altra persona important, no? Sí, bueno, important ara, perquè acaba de, de sortir, la Miyuki Hatoyama. Miyuki Hatoyama, sí. efectivament, és precisament la primera dama del Japó. Es va tornar també mestre cristiana de reticulín? Que va, que va, la pija aquesta, no? A ella, aviam, se li va encarregar la, la missió de predicar l'existència de la nau d'alguna confederació intergalàctica, no?, que la va traslladar a Venus. Confederació intergalàctica, dit? Sí, sí, sí. Esto es como una unión extraterrestre que, que han vingut a diferent part de l'univers i que acompanyen el Cris per quan torni a la Terra. I de quants estaríem parlant exactament? Pues, jo que sé, un 30 millón de nau. D'unidor? No, no. Sí. Com va tornar a la Terra? Doncs, pues, aviam, la nota de la Confederació ens va alliberar perquè donéssim, jo què sé, la paraula de Cristo i de Jesús, pues, per allà, per la resta de la humanitat. Però hi una cosa que no entenc. Després d'estar de, tants milers d'anys viatjant, sí. com s'ho va fer per espabilar se pel món? Bueno, pues, aviam, és es que el temps té diferent dimensions, ¿vale? I l'espai, pues, està un alt superior, que el que passa és es que el temps va més de presa. Llavors, els milers d'anys, a veure si ho entes, eh? Que va passar l'espai, a quants anys terrestres... A Equivalen. Com, en terrestres, no. Aviam, no. Això va fer una ni. Vuituretas per ser més concret. Entenc, però a -a -a. jo li pregunto. Yeah. Uh, no podria ser que fos un somni? No, no, no. no, no. Todo lo que he dicho eh, ha passat. Bueno, per si de cas, podria fer-nos la marca de la creu al front? A vostè sí, però la seva companya crec que no poc. Per Perdó, però per què? A vostè crec que li noto un pecat capital. Quin? La luxúria. Ui, ara sí que començo a creure en tot el que he explicat. Que brona. No. Senyor Aureli Sapeltot, viatge especial i mestre cristià de Reticuri, moltes gràcies per aquesta visita. Pues Molta gràcia a vostè per ajudar-me a predicar la Palabra de Jesucrí i marxo com a amicot a buscar. Marxi, marxi, i que vagi molt bé. <risa> Va, arribé. Hòstia, hòstia, que l'han abduït. Joder, quina, quina por, però podríem fer menys xoroll, no? Agafa el micro que se l'emporta. Eh, eh, que el micro és nostre. Bé, bueno, mentre intentem recuperar-lo, fem una altra pausa musical. Us deixem amb MC Hammer i la seva cançó Joquem Tots Dis. test this. amb Queen donem pas a una nova secció que anomenarem el personatge de la setmana. Els criteris que seguim per fer aquesta elecció no responen a cap lògica, la veritat. Uns dies escollirem a persones que ens cauen molt bé i d'altres a persones que ens cauen molt malament. A més, també serem força arbitrari. Segurament donarem aquest títol a personatges que se'l mereixen menys que d'altres, però és el que hi ha. Així que allà ja anem. L'equip, insensat del que ve després, ha anomenat personatge de la setmana a, si us plau, una altra cop als tambors? Michael Moore! En aquest cas ha estat escollit perquè ens cau força bé. Com sabeu, va presentar el seu últim documental a la mostra de Venècia, aquest es diu Capitalisme, una història d'amor, i no podria haver trobat un millor moment per treure la llum a aquest treball que ara, amb la crisi econòmica global provocada, principalment, pel capitalisme. I això què va, el documental? Bueno, doncs, bàsicament és una crítica al capitalisme. Al capitalisme perdona. Examina la crisi per la que estem passant i opina sobre el que està fallant. En realitat el documental és igual que tots els altres que ha fet sobre la sanitat, doncs, la cultura d'armes de foc, la RDIRA, però ara amb el sistema financer com a protagonista. I si al capitalisme no li agrada, quina alternativa dona? Bueno, doncs, amb això he de reconèixer que no és gaire clar. O això és el que diuen els que han estat a Venècia per veure el documental. Sé que aposta per les cooperatives, però poc més. Però, aviam, no pillo perquè ens cau bé aquest home. Doncs perquè critica el que no li agrada del seu país, però a la vegada ho fa una mica d'humor. Ah, està bé. Mira, a mi hi ha coses d'aquest home que no les veig clares. A veure, fa un documental en contra del capitalisme i les empreses que el promouen, però... Qui li ha finançat la pel·lícula? És que... Mm, D'acord, és una bona pregunta, però ho sento, ja li han fet a Venècia. I què li van dir? Que aquestes empreses donarien diners a qualsevol si això els hi dona un benefici, encara que aquest qualsevol estigui tirant los pedres. Sí, clar. Però ja està entrant en el joc. Fins ara sí, el mateix ho ha reconegut, però ara diu que té prou diners com per començar a produir-se ell mateix els documentals. Mm, això està per veure, eh? Això és el que ell diu. Jo no les tinc totes amb aquesta home, ja t'ho dic. No... És normal. El que no podem negar és que en Moore diu les coses ben clares i d'una manera poc habitual que almenys a mi m'agrada i per això perquè ho dic jo... És el nostre personatge de la setmana, Michael Moore. Joder, quina puta dictadura. Ah, que ja. Doncs jo crec que hauria de posar com a personatge de la setmana la venera Esteban. Per veu per malament? Mm. Collons, per bé. Mm -hmm. Vols dir? No et sembla una mica, no sé, maleducada, malparlada, agressiva, garrula... No, no. És campatxana com el rei. Tanmateix crec que no és apropiada per ser personatge de la setmana al nostre per programa. No? Per què no? Home, perquè és un personatge al cor i no vull entrar en aquests terrenys. Crec que l'opció Michael Moore era la correcta. Mira, tu mateixa, però jo crec que així no s'apropeven els gustos de la gent, eh? Més indiferent, Michael Moore és el personatge d'aquesta setmana. Si vols, tu escolliràs el de la setmana que ve. D'acord, i ja veuràs com més molt millor que el teu. Però que no sigui violenta esteu, sisplau. Bueno, ja ho mm. Però no ens barallem, va, canviem de tema amb una miqueta de música. Música Música Gut gut gut. Mana mana. Gut gut un acudit que et sorta molt bé tu. Vale, però l'explicaren en castellà, sigui serà un xiste, val? És aquest te... sí. atac se abre el teló. Va, va, explícal. A veure, eh. S'abre <coughs> el teló i se ve a una vieja intentando entrar en una peluquería abarrotada. Com se llama la película? ¿Cómo? Ah, t'arrisas com pudes. <risa> Ai, no s'ha notat que has estat un riure enlletat, eh? Gens, gens. I la veritat, bueno, gens... Ferran, i tu què ens portes ara? A veure, ja que nosaltres abans ja hem parlat de Michael Moore, del Festival de Venècia, i que l'Anaïs ha fet aquest acudit de pel·lícula, jo, que també volia tenir una secció per mi, doncs, bueno, aprofitaré que hem fet això per fer-la de cinema avui. Com que tampoc no tinc tema gaire clar, cada setmana l'aniré canviant i ja està. Vale, us sembla bé? Bueno, bé, tampoc sí, sí. no calia que diguéssos res, que ho penso igualment. A veure, com ja he dit ara mateix, Pues farem aquí una secció variable, anem canviant, usaré el que vingui de gust, i si us agrada... Pues... Ja que no sabies Vé. què fer, no? no sí, exacte, com procura, no? exacte. Sí, és que no sabia com continuar. Bé, resulta que uh, avui mateix, o ahir, no ho re, tampoc l'hem interès, el Hugo Chavez, eh, ja, que és aquest gran, gran, aquest gran tendí de Sud-amèrica, ja s'ha convertit en el Mohammed Ali de la política. I hi ha dues ragons que són ben bàsiques i ben senzilles. La primera és que no, cal, no li cal a ell tenir tremolors a les mans per tenir una bona palla mental. I la segona, que el palló s'ha convertit en una estrella mediàtica del cinema després de protagonitzar un film d'Oliver Stone, que ell s'està presentant aquests dies a la, a la ciutat dels Canals Podorosos. Quan has dit això de tremolors de les mans i de palla mental, m'he imaginat una altra cosa. Sí, no, sí, sí, era per ja això. Ja ens imaginem, sí, segueix, segueix, perdó. Era per tu, dedicat a tu. Bueno, per suposat, la cinta no té res a veure amb altres pel·lícules del gènere així polític, com ja la mítica Air Force One de l'indiana Jones Harrison Ford, o la TV Movie que va fer Antena 3 sobre el cop d'estat del 23F on sortien el reis Joan Carles, el president del govern d'aquell temps, l'Edolfo Suárez i bé, i sort que no estem parlant aquí d'aquella, jo què sé, una pel·li del, del Juan Es o de, de la Brenda d'Operació Triunfoset, saps? Perquè si no estaríem comparant-les amb el Mamma Mia o amb la Marisol la pel·lícula i això sí que seria va ser el nivell d'aquesta secció que, aviam, la veritat, és el millor del programa Oi? La Marisol, a mi, la vida sona tom, tom, tom. Això t'agrada? Bueno, Uai. deixem tots que us ha cutre, tu. Vale, seguim. Cuando sales a bailar. Deixa'l continuar, que és la seva secció. Vale, vale, Calla, bueno, I a part del, del Hugo Chávez, ja han sortit altres veus, s'han alçat altres veus per queixar-se, com la del president Sarkozy. Eh, bé, bueno, el Sarkozy no té gaire, ja té prou feina per al se ell mateix, així que tampoc no crec que li facin gaire cas. Però bé, bueno, em sento bé. El fet és que els polítics ja han arribat a enviar mails a l'Oliver Stone perquè els tinguin en compte per les seves properes produccions. Eh, de fet, el primer és, ens toca ben de prop. És el president Pujol. Oh, què? Sí, el president Pujol vol sortir una pel·li. Eh, S'ha prestat a protagonitzar una pel·lícula sobre el tamborí de... Ja, és la seva tònica. Per eh? aprofitar la seva Com que era un nen... Bye. Sí, suposo que és un cop d'efecte per arrençar la seva carrera cinematogràfica ja que s'havia quedat molt encasellada en el personatge del mestre Yoda a Star Wars, com estic acostumat sempre no? algun més? més? vol fer pel·lícules? sí, espera, sí, té una llista llarga també tenim el José María Aznar no. sí, sí, sí, el bigotes, el bigotes. que va, va proposar-li al Tony Blair i al George Bush fer una pel·li sobre els mateixos però clar, després de diferents reunions i veure que el títol el tonto, el feo el mal no tindrà gaire suport a la crítica, però <laughs> <de> això està. Fina <laughs> que són agocèndrics. Qui més? Qui més? El, el president rus, el Vladimir Putin, també està preparant amb els millors directors de, del seu país un biòpic perquè bé, que ja estan començant a rodar i que no acabaran fins que no deixi la pel·lícula. O sigui, durant uns quants anys, perquè aquest home està aquí fins que mori. I el títol provisional del llargmetratge és Good by Putin. Sí, <laughs> per seguir amb el seu. A les últimes hores, també... Uh, s'ha fet saber des de Venècia que l'Oliver Stone ja tenia algunes, uh, alguns altres projectes que no van poder veure llum en el seu moment com Solon Casa Ocho, sobretot agonitzat per Bill Laden o Petro Dollars Baby amb Saddam Hussein com el paper de boxejador mm -hmm. Que dolent, Ferran, que dolent Sí, és el guionista que és un balcari i no li paguem no. <laughs> Què, Què més vols? Va, si ve set, aviam, que els polítics tenen més fàcil accedir a Hollywood però no són els únics que volen sortir en alguna pel·li i tenir el seu moment de glòria i clar hi alguns personatges, per exemple, de la premsa del cor, que ja han fet saber els seus representants que volen tenir aquí jo que sé, una pel·li taquillera, saps? Per exemple, hi ha una que ja està gairebé... que ja està gairebé a la, a la producció, que és Alien versus l'Esteban, on l'Àlien, en aquest cas, farà de bo, clar. Ui, no t'agradarà aquesta, eh? No, a mi no. Ai... Sí, clar, l'Esteban és, és, meu... ah, és un mite sexual, sí. Ai, quina... També la noblesa espanyola s'hi ha demostrat interessada, com és el cas de la duquesa d'Alba que, aviam, en aquest cas ella s'ha prestat a protagonitzar la segona part del diari d'una ninfòmana, però, clar, amb el, amb el seu repertori no tindrà gaire d'èxit les negociacions, crec jo. I bé, a part dels altos cossos de la senyora perquè aquesta dona li fons aquí un beneu, sí, sí, i quatre pollacis no sembla eh? la merda. No, no, no, no. I bé, que més que més. I, a veure, tampoc no és tot cinema, perquè també hi ha prou marcat a la ceres de televisió, sobretot als Estats Units, no? I volen fer-se un nom al Papa Ratjinger. Ratjinger. Eh? El Ratjinger, sí. Ratzinger. No el Matjinger, no l'altre. I... Ja se suposa que la sèrie que està rodant, o que començarà a rodar, no ho sé, tampoc no l'he escoltat, això me l'apel·la bastant. Deixeu-ho sí. tot, eh? Sí, sí. Bé, bé, sí. Bé. Tot el que no té veure amb la benèstia, Sí, bé, sí. benèstia de jo, la resta també igual. Bé, bé, calla, home. El Papa Ratzinger, Ratzinger, la sèrie aquesta, doncs, és una comèdia que ja s'asseguren que serà el superèxit de la propera temporada amb estrelles com Lina Morgan, oh, yeah. i altres estrelles, no sé quina dir-te. Quan, pet... quan era petita us ho juro, que mirava Lina Morgan. La meva sí, ja em comprava ell. les Lina Morgan, oh. te un color, no sé què, m'encantava. No, no vulguis ser la protagonista, no vulguis. I la, la pierna, i la rand. Molt bé, rand, pots continuar. Quan a Tiana Televisió ens facin fer aquí un programa, ja, quan ja... faràs això de la cama. Allò de, ai, tinc la pierna? No sé per... Segur, ja. Sigue, segueix amb la sèrie. Sí, que la sèrie aquesta, aviam, tractarà de, del papa Ratzinger, la Lina Morgan, no? que serà Sortida, la, una monja que viu a Nova York. <ríe> aquesta que... seria bona parlant, ai! Sí, sí, sí. Molt graciosa. <ríe> Bé, bueno, seràs la doble de la Lina Morgan també tens un aire. Oh. Vale. Llavors, la Nina la, sort, la Sortida, té una relació amorosa amb el veí, el papa Ratzinger, que és un polonès que arriba des d'un de, país petit d'Europa de, i bé, sorten altres personatges també com un noi obès i bastant gafe que li ha tocat la doteria, un soldat de l'exèrcit d'Iraq, alguna altra tia bonarra fins i tot, alguna embarassada i un minus vàlid que camina i algun més que no es coneixen entre si fins que no cau un avió a una illa que no coneix ningú i a la que no arriba cap senyal des de la que puguin utilitzar els walkies per demanar ajuda i hi ha avions, i bé, bé. a mi la veritat em recorda molt a perdides a mi també una miqueta, eh? És sí, el que t'anava a però aquest matí m'ha trucat el productor perquè l'he fet una entrevista en exclusiva és una Ah, i no l'has no portat? El productor? No, és que tenia un dinar avui vaixa, un dinar, i quan m'he donat la tensa, la Renfe no el pillava Bueno, bueno amb la Renfe no m'estranya sí, sí. I llavors ens ha dit a que no, que és completament diferent que el text és completament diferent que pff, no té res a veure res, perquè hi ha molta res. més acció i amb mm -hmm. i cotxes que exploten i, buah, què? i ja està Què us sembla bé? <ríe> bé, bé. A, a mi m'ha agradat molt Uh, uh, sí, bueno, està ja hauria parlat potser de sexe però, bueno, el cine també m'agrada bastant sí. Va, és igual que digueu perquè ho penso fer la setmana que ve també que era... eh, esperat, ahir s'obre la porta sí què, què fas, Bagari? què, què portas un paper don, don, allà és això ah, apreciats oients m'acaba d'arribar una notícia d'última hora de la reacció d'aquest programa Val, diuen que Bill Clinton per reforçar la seva imatge evitant que segueixi baixant en picat a favor de la seva encara es posa Hilary, ha signat aquest mateix migdia un contracte per dues pel·lícules porno amb la seva vella coneguda Mónica Lewinsky, mm -hmm. que es podrien fer per passar la crisi de la indústria d'aquest de cine cinematogràfica dels de Estats Units molt bé. sí, sí, sí, és que m'he quedat flipant això m'arribus a veure, faig una. altre codit eh? sí no, no aquesta notícia <susurricament> és la polla Perdó. bueno, tens alguna cosa més a dir o, o ja està alguna eh... nota més, així que t'entri no, no, no, no, no, no, no, bacari, no, no ve més no, eh, ja per acabem. fi molt sí, bé, doncs això arribem al final del programa però no em vull acomodiar sense dir-vos totes les maneres que teniu per contactar amb nosaltres i col·laborar en aquest programa. Primer de tot, podeu visitar el nostre blog al que ve després.wordpress.com on llegiré les notícies més divertides i rares que surten als mitjans i que utilitzem per fer aquest programa. Al blog també trobareu enllaços per trobar-nos al Facebook, per seguir-nos al Twitter i per compartir una llista de música a l'Spotify on trobareu la música que hem utilitzat aquest programa i on podeu deixar les vostres cançons preferides perquè les posem als propers programes. Però si sou més tradicionals també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic alcabedespres.gmail.com Recordeu, el blog és alcabedespres.wordpress.com i el correu exacte, i el correu alcabedespres.gmail.com in Saps com podríem acabar, Naís? Com? Jo ho sé, jo ho sé. Podem dir la, la frase de la Lina Morgan. No, no, no, no no oh. em referia a això. Jo val, volia sí. acabar... No, ara no. Val, val, val. val, val. Bueno, Solamente quiero decir gracias por venir. Oh. Bueno. <ríe> jo és que aquesta cosa m'emociona. Molt <ríe> bé, molt ha estat molt maco, però sí. jo volia també... Que diguéssiu, és una floreta, la gent que ens ha seguint, no? Ai tant, però en castellà, eh? Castellà, oh, tot un en castellà, tot en castellà, tot en castellà. Un tot és un piropo, eh? Un piropo. Un pirop. Diu, dime con quién andes y si está bueno me lo mandas. Oh, que puto. Ai, sí, preciós, eh? Preciós. Sort de les preces gravades, eh, que tenim, eh, Ferran? Sí, que puto. <laughs> bueno, i fins aquí Venga. el primer programa del que ve després. Recordeu mirar la vida amb humor. Ens trobem la setmana que ve. A reveure. Adéu. Look on the right side of life Come on Always look on the right side of life For life is quite absurd and death's the final word You must always face the curtain with a band For forget about your scene give the audience a good. Enjoy it It's your last chance anyhow.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 Just remember that the last laugh is on you And always look like